duela bi urtetik eskualde mailan lanari gerai 9 udalerri hoeekin eta bueno, besteak beste ba e, asteroko merkatuak ba, dinamizatzeko ba, proiektu batekin hasi gera eta honek era ekarregaitu gaur oni banegarazira Naidego ikusi ba iparraldean badakigu ba, asteroko merkatuak hegoaldean baino e, biziagoak daudela eta ikusi nei genun nola dagoen antolatuta eta pixka bat nola, nola funtzionatzen duten ba ideia batzuk eramateko gure eskualdera Hau dana e, ari gera beste inbat proiekturekin ez ari gera ba, e, bertako ekoizleekin proiektu diferenteak lantzen ba, kontsumo taldea garatzen, bertako produktuak eskola jantokitan sartzen eta eta hainbat eta ininbat e, proiektuetan. Kontua da ba, Bizka agroekologia eta elikadura burujabetza hartuta nahi dugu bakure eskualdea nola bateite ber eta eta nekazaritza izan da bila baita re sektor ekonomiko batez, beste gari batzutan izan zen moduan.